Jonen hastean Arturo Bianueba eta Alejo Moreno Ieslariak ego eskale jirat joan al izan dira audientzia nazionaletik pasatu ondoan ama irukteren ondotik onge egin indiotei irunean goiztuntako gomitari Arturo Bianueba gurikinda, egunon? Egunon? Gerran zure orkesterakoan dudabat izan dugu Ieslari itza erabili beharote da oraino? Ba... No. Orain dela la urte... Eh... Euskal Ieslari Politikoen kolektiboan e, bide horribat aurkeztu genuen, eta urgon erran genuen azken Ieslaria etxera ekarri arte, ez genuela etxiko, eta urtea guztu dauetan, ba, piskanak gure kolektibo hau ustutzen joan da, aldatetik, baina betiere e, ba, Ieslari izateari utzi di, diotenek eta diogunok ba, engaiatuak jarraitzen dugu e, azken Ieslaria ekarri arte. Ekito horrela erantzuten dizua. Mm, bai, bikain. Unra. Irunerat, e, itzultze hori, nola iraganda zuretzat, nola pasatu da den asteana? Ba, au, au, aurreko egunean aipatzen uenez, amair urte zamestene e, egune zen egune izan da, jakin gabe amair urte izanen ziren, amarra, amaboso, gehi, zenbat bat izanen ziren. Eta... Eta, bueno, ba, ba, iragantzene pixka zaitasunez, orain txeipatzen izuen hemen alaba daukadala, ez pedut lase pasako dela beregosaria eta hitziko digula hemen hitz e, egiten, baina justuki gau hartan e, ez duken egin, e, ja, ja, jaio zenetik, sortu zenetik, e, izan duen gauarik e, orna izan zen, ez dakit e, berak zerbait surmatzen zuen, egun garantsu garrantzua pasetorrela eta, bueno gau pasas die txiginen fasillera e, eta eta bueno asko geratu eta eta txerrako bidea hartu genuen, e, ia lagunekin ospatu denuen bidean barazkatzen gatu ginen eta eta gutxinera gutxindra izan izan ginen eh kilometroak kentzen e, ba iruinera hurbiltzeko etxarri geratu ginen ere etxarri ere herrimaitea daukat eta ema lagunditut eta eta bidean pixiadereko katzeko eta ja ezteko ego euskal errean nintzela, ba, angeratu ginen, e, auzore bitxenioenagoa. Errandu zuera, Espainiako auzitegi nazionaletik uh, pasatu zineztela, Alejo Moreno eta zu. Horritarazko uh, dugu, 2000 batean lehen aldikotz uh, atxilotua izan zinela, preso ere pastu dituzu zomaiti labete. Jaraidu, hor justizia mailan ez duzula gehiagoa jangurarik? E, bueno, bueno aipatuzunez, e, bimientan batean e, jarrai eta ikaren aurkako e, operazioan atxilotuak e, izan nintzen ni, alejo moreno aste batzutara aurkestuzun entzutegi nantzionalean eta espetxeratuak izan zen ere, eta urte bat, urte eta zerbait manzun ere espetxan, e, ni lehenago, hori baino lehenago, aldiz atxilotuak izan nintzen, no Hor, Iruña medeziki da izan dugun represio gortitza dela eta eta, eta, bueno, hibilbide guzio honetan, gero beste peinea, belfasten atxiluetua izan nintzen iroaginduaren bidez e, eta bosturte, hori inda bosturte Ipar Euskarria etortzea erabaki nuen eta bere ala atxilotua izan nintzen eta ez petxeratu apauen Horla izan napiskat e, hibilbidea gainetik eta, eta fitea zalduta uh -huh. E, oraindik geratuko zaigu epaiketa, e, epaiketaren zaig geratu gara biok e, eta ikusiko gero den e, autu hori hartu barri madugu gantzuta inazionara fizeteko izan da nola baiteko berne batekin, ma, fiskaltzarekin itzegin da, doztuta, da doztuta bi urteko espetxe zigorra hartuko genukela eta eta eta, eta trenzik osorlaz dinateke espetxera sartu beharko hori izan da pixka bat agen hori da hainlaipatu izan E, nde bate egin oraldu arridura orain agertzea baina horla izan da, eta hori lortu balema dugu, bizzaarekin orako e, akordio bat e, e, egitea da ba, izan da e, bietaama bostean Espainiarko depenaldean e, e, terrorismo kasentzat e, ba, alaketa bat eman zutelako eta eta aipatzen bueno, zuten epaiaren esku izenen zela terrorismo mailaren arabera bi urtera heztea horrek albidetu digu e, bueno, itzultzean. Eta hori, Estatu Espainiarrak egin balin olako alaketako de penalean, argi da, egina egin azela, ba, gure bezalako kasuentzat, eskubide zibileta politikoen aurkako operazioetan e, atxerotuak izan garen onzat. Azkenean, Euskal Herri osoan, bazen da presio presio nahiko handia, nire ustez eh ba, kasuak ez ezpaitzeko edo ezigortzeko, eta esprech ez ez, jendegiago desprechiatzeko ta orrestatuak bilatu zuen bere bere irtera legal bat, no labaitez, eta bueno, horregatik mm. nek bete hartendu lortu badik madugu 13 urte ondoren eh da itzultzea eh bai zanda herri herri borrokari eta herri presioari esker orgatik izbalitz ba guk oraindik ez zain den genukeni KSI, bueno guki esei genuan ama laburteko espezie zigo raskatzen ziguten. Eh osdua bueno, ba hor da, hor da ama lautik e, ba pira jistea, ba, ba ondoan Arturo Billia nueba ieslaria irunerat joan den Jonenastean. Gure gomita da, astezkenuntan. Arturo Bilanoeba, egaiten eh, eh, zinaukun, eh, Alejo Moreno eta zure itzultzea, eh, itzaktua izan zela, eh, Espainiako justiziarekin, egan eh, eh, nahi du beste batzu ere, zuen kasuan diren beste pertsona batzu, itzuliko direla ondoko egun edo asteetan? Eh, bueno, oraindik eh, goiza hori errateko, baino bai gure ekimenean eh, gogoan izan ditugula, Ba, e, Horendik bidea jorratu behar dutenak e, Lehen errandu denez e, e, Jonden oztegunean hain zuzen ere La urte betetzen ziren mm, ba, e, e, Euskal Irizari Politikoen kolektiboak konponbiderako bide horria orkestu denue la miarritzen Horetuko zaren ez mm -hmm. Eiratik e, egin e genuena Gure herriari aurkeztu denion konponbiderako bidea Eta hor genuen bide bat guretzako egingarria zena E, posiblia zena, e, iezarik guztiak e, etxera ekartzeko. Ba, urte baten buruan, 2008an, e, amarrnaka e, iezarik ekin zioten e, sorterirako bidea, eta bide beretik e, ba, itzuli iragu, eta espero dugu ba, jorrotzen ari garen bideak eta herriarekin batera, Ma ba, bideo ba hori jorratzea eta eta izari guztiere etxera ekartzea. Egan duzu zuen itzulttzea lotua dela tegorismo izendapenaren e edo aldaketa bat izan zela espainiol legedian. isari e guziak ez dira ez dira kasutan sartzen, eh? la, e ekintza lagiagoak edo e ekintza bai... E kondena azkaragoak emaitzen dituztenen dako, hor, eh, ze atera bide ikusten duzu? Errandu bueno, benez hor, gure, gure bide horrean, eh, markatzen genuen bidearekin eta markatzen genuen proposan beneekin ezari guztiak ekartzen ditugu etxera. Egia da, erranduzunez, denok ez gaudela egora berdinetan, denok ez gaude herrialde berdinetan, denok ez gaude eh, biblide berdina izan, eh, baina hor, markatzen genuen eh, Pagugor proposatzen genuen, alatetik gure kasua bezala, eskubide zilta politikoen orkako operazioetan e, dauden kasuak e, ba, bertan bera auztea, e, eta legedi arruntaren arabera e, e, tratatzea bai kasu horiek, eta baita ere, e, ja da haien kasuak, e, do, bilatuak izan diren kasuengatik, eh e, ba oi kasu preskribatuak balima dira, ba ja da artxibatzea eta eta histea dosierroiek e, aipatzen dugu ere bide horrian torturaren bidez edo torturarekin zerikuzet duten e, dosierrak ere histea, ba bakigu amarnaka eh izan direla eta is egin bertzan zutenak bakarrik agien izena e, torturapeko galdakete galdakitetan e, agertu direlako e, Eta, e, aipatzen dugu ere, ba, badela ordua e, askatasunez e, mugitzeko mundu osoan e, ditugun baiesuari eta deportatuak e, bere ziki. gai latza da denetan, eta bada ordua e, deportazioan argura izan zuten bi estatuek bere ziki herramen genuke kasuantan e, estatu frantziarrak ere bere etxeko lanak e, e, egin ditzala. E, nik dut eta kolektiban sinetxita gaude. E, bideo horrean markatzen ditugun eh e, problema ditugun irtereekin aukera dagoela eta hori guztiak hartzeko. E, lekina da ere ba, estatuen e, laguntza do, adostasunarekin dastasunarekin egin nahi dugula baina estatuak bere hobidera pres ba, ba ba bueno baritu mm. jarraitzeko eta garrantzitsuena ba aipatu duanez ba, gure kasua, baina aurreko kasuetan herriaren e, antolakuntza eta borrokari eskerri izan dela eta nik uste dute azken urtetan ipar euskal harrian bereziki, ba oso bide e, eman korrak ematen ari direla, eta lan benetan e, e, ba, ba eman korra e, egiten ari dela, bai, e, bai herri maian errimobilizazioak e, eta eta beste bestean batean arloetan agian hain, hain ikusiak ez direnak. Mm. Zuan, e, hori ere, nik nahiko nuke, ematen diazuen aukera hau, Ba, Ipar Euskal Herrria ezinez e, eskertzeko, baiit pertsonal mailan azken bostturtetan e, eta ere heldu nintzenetikko da bostturte, ba, emandiatzen eman emandia zuen arrera ongitorria e, askor zenagotik, e, nire bide herrinat hartu zutenei ere emanzen harrera e, eta lan lan, lan e, isila eta eta bide beretik ezagor e, ez magikorik bide beretik garrikoitugu e, beste guztiak. Bake, prozesuan, epsikabat, ierrarien gaia baztegean utzia, baztegean edo ez da aktualitatearen lehen lehuan agertzen. E, presuai, adibidez, galdegin zaie azken e, denborretan iraganaren kritika baten egitea, hor eh? dira inigo jokuluren azken egunetako itzak. Ierrarien zat, e, tse, iraganaren e, irakoketa kritiko bat edo, Ze pentsatzen alda egiten da Olako baldintzak Zer diosu Olako Bai Berriro joeko dute gure Bide horri da eta ez dugu hartzen Biblia biblia tzat, Baina eta gimarko ditugu Gimarreko Neabardurak eta eta molaketak Eta eta horretan ari gira e, Euskaldezari politikoen kolektiboa ez da geldirik Eta jarra etzen Eta ez dugu dena Iaetetan edegoen ira itzorru garrantzitsuak e, Baina bideo horrian bertan laipatzen dugu gu presgaudela gure herriarekin batera eh iteko gure herriaren ere e, berra diskreditzean e, laguntzeko eta sentzu horretan gu presgaudela azaltzeko zergatik hartu genituen hartu genituen erabakiak borrokarren gaiatzeko eta nahi dugula ere e, ba, gure kolektiboak gure kolektibokokiek pairatu duten e, errepresioa bizibaldintza latzak e, estatu terrorismoa Hori dena ere, nahi dugu e, ba eman e, maiaren gainean eta eta hori guztia hitz egitea. Eta nik zut hor denok zaindugula aukera gure historia, gure bilbidea berdin bezela azaltzeko eta eta nik zut hortik etorriko dela benetako bueno, berrazkidetzea. Eta gatazkaren konponbidea azken finean hori da gure helburua, gure bideo orriarekin, ba gatazkaren konponbidea eta eta E, gehiago, gure herrian, gehiago ieslariurik ez ezagutzea Endaukate nire alaba, urteko alaba Lapurdin sortu zena eta, eta niko ere mesten dut ez Izatea hau ba, erbestearen azken azken alaba Arturo Bilanoeba, ahelgar agurtoaitzin Eie seantzinen urte hauetan bizizantzira Irlandan, bizizantzira Lapurdin Ondoko urteak, nun eta nola ikusten dituzu? Ba erranduan ez alaba e, urruñarra daukat, e, urruñan zoragarri bizi gara. E, zigurun e, sortu dut ere lana eta eta nire niretan iren eskalaguna gure, gure asmoa da e, ba Lapurdi zoragarri honetan e, jarraitza bizitzen eta eta bueno segulako harra da eman dibuzue eta gure gure herrian situado gara 5520 nola ez eta gure herrian jarraituko du bizitzen hemen e, urruan bertan Edzki Arturo Villanoeva mileskerre gurekin izanik goizontan ta pasaigunon Ni esko estoy